Ismét elindultak. Három-négy kilométert minden különösebb esemény nélkül tettek meg. A kormánynál Johnny ült, ő vezetett. Már nem volt benne semmi erő, semmi lendület, alig bírta felemelni ólom nehéz lábait, hogy rátegye őket a pedálokra. Előttük 200 méternél messzebb semmit sem világítottak meg a fényszórók. Mindketten, a román a kormánykeréknél, Störmer pedig szünet nélkül cigarettázva, az egyikről a másikra gyújtva, mielőtt még kihajtaná a az ablakon, mindketten szorongva várták azt a pillanatot, amikor majd szemtől szembe találják magukat a mészárszékkel. A levegőt nehéznek érezték. Rettegésük tárgyat változtatott. Pillanatnyilag, ó, egészen biztosan nem sokáig, a bekövetkezendő találkozástól rettegtek. Ezek az alakok egy órával ezelőtt még éltek, ugyanolyan testük volt, mint nekik, ugyanolyan alakjuk, hangjuk, és most semmi egyéb nem maradt belőlük, ami tanúskodnék róluk. Még csak a hol se. Ez rosszabb, mint... Ez mindennél rosszabb. Ez nem csak egyszerűen halál. A robbanás horzsolta, szaggatta, szántotta gyűrük az úton eleinte elég távol estek egymástól. A reflektorok fénykévéjében jól lehetett látni, hogy előttük lépésről lépésre rosszabbodik a helyzet. Eleinte csak alig valamivel volt komiszabb, mint a kezdeti rosszabb útszakaszok az emelkedő után, de hamarosan ijesztővé változott. Johnny arca hamus szürke lett. Elszállt belőle mindaz a bizakodás, amit a Lasz pihenő alatt magába szívott. Keze már megint remegett. Újra összezavarta a sebességeket, a pedálokat. A bénító páni félelemből minden átmenet nélkül apró nekibuzdulásokba csapott át, hogy leküzdje rettegését, de ez sem tartott sokáig. Hangulatváltozásainak az autó itta meg a levét, és egy-két esetben csak ugyan hajszálnyira voltak a végső, a legutolsó zökkenéstől. Állj meg egy pillanatra, mondta Zserád. Semmi értelme vaktába belemenni valamibe, hogy aztán esetleg se előre, se hátra felé ne tudjunk belőle kikecmeregni. Gyalog megyünk, terep szemlére. Zseblámpával a kezükben, az autó minden lámpáját felgyújtva, beleértve a mozgatható fényszórót is, tudnélik ez világít a legmesszebbre, nekivágtak a feldult terepnek. A robbanás három övezetben forgatta fel a talajt. Azokat a szorosan egymás mellett levő gödröket, amelyeken az imént haladtak át, valószínűleg a repesz darabok verték. A fene se ismeri ki magát. A földbe befúródva megtaláltak egy darabot a krúdi cégjegyét viselő biztosítási táblából. A kocsi elejéről származott, és még jó messze voltak a sérétől, központjától színhelyétől. Aztán egy körülbelül 50 méteres szakasz következett, ahol a talaj széles hullám erdőkbe gyűrődött fel. A hullámokon látszott, hogy valahonnan méről a talajból törtek fel. Az úgy barnára sült, a légnyomás meg a hőség egymást követő lökései megmerevedett hullámokba túrták fel a kavicsot. Mintha követ dobnának a pocsolyába, s a pocsolya mozdulatlan maradna, közös-középpontú körökre látott szájjal. Ennél a halálba dermet kataklizmánál még az is sokkal megnyugtatóbban hatott volna, ha megmozdul a föld. Végül távolabb a sötét lyuk. Ott történt. Egyébként nem is volt olyan mély. Talán valamivel több, mint egy méter. A robbanás oly brutális gyorsasággal zajlott le, hogy nem is volt ideje jukat vágni magának. Körös körül a szélbe, az égbe és az éjszakába repült szerteszéllyel minden, ami azelőtt Juan Bimba meg Luigi volt. És velük együtt persze a hat tonnás teherautó. A robbanási fenekén laza volt a föld. Laza föld alkotta azt a lejtős peremet is, amely Sztörmer lába alatt tomladozott. A román fennmaradt a törcsér szélén. Alig nem valami kelepcétől tartott. Lámpájával végigutatta a talaj minden redőjét. Emberre csak egy lapos darab emlékeztetett, mert jókora vérfolt égtelenkedett rajta. Ejha, morogta Zserárd, és egy mélyet sóhajtott. Több időt nem is vesztegetett gyászbeszédre. Most a tovább kell törődniük. Visszamászott Johnnyhoz. Én nem bírom tovább, ez nem emberi, nem bírom tovább, suttogta folytott hangon a román. Gerard, barátom, állj ellen idegeid és kimerültséget kísértésének, és ne öld meg. Vedd ismét váladra az emberi gyengeség embertelen terhét, kenj le neki egy-két nyaklevest, markod meg az üstökét, rázd meg Isten igazában, egy szóval, légy türelmes, mást úgy sem tehetsz. A türelem az erőse kerénye. Előről kellett vele kezdeni mindent, adagolni megfélemlítést és önbizalmat, Egy szóval meggyőzni, hogy fogadja el a játékszabályt, ami azt jelenti, hogy meg kell halni a pénzért, ha már idáig jutottak. Álni kell a sarat. Nem is egészen bizonyos, hogy oda vesznek, de azért néha olyanok is akadnak, akik keresztül vergődnek. Johnny, az előbb már megmondtam neked, és semmi kedvem sincs folyton ismételgetni. Itt most nem arról van szó, hogy bírja-e az ember vagy sem. Semmiféle borzalom sem állíthat már meg, hanem e csinálod tovább, mert torkig vagyok veled. Bánom is én, visszalépek, keres helyettem valaki mást. Erre most már nincsen mód. Az egyik autójuk a levegőbe repült, a másiknak a legénysége meg nem mert megmozdulni a félelemtől. Azt képzeled, hogy a krúdi vezetősége a fejére esett? Mit csinálhatnak? Elmennek a sóhivatalba? Visszairányítanak bennünket, és idehozatják a szakembereiket. Azokkal persze ugyanannyi bajuk lesz, mint velük, de ettől még nem kapjuk vissza a bulinkat. Feltéve, hogy elfogadom a te megolajozott okoskodásodat, akkor is rámegy az egész éjszakánk, míg megkerüljük ezt a lukat. Egy órával nap felkelte után itt lesz már a nagy hőség, és a nap egészen estig tűzni fog a tetőlemezre. Az a rohadt leves pedig még a nevetségesen alacsony hőmérsékletnél is felrobban. Ha csak erről van szó, ne félj, nem leszünk ott, amikor robban, majd egy kicsit messzebbre megyünk durmolni. Hogyhogy? -hogy, a természet lágyon én akarsz aludni, ahol még egy árva fasincs, amire fölakaszthatnád a függő ágyad? Szavamra megbolondultál, hát a kígyók? Fogd be a pofádat, hát a sárgaláz, meg a beriberi, meg az állapotos asszonyok izületi bántalma, meg a gudu-gudu, hülyének tartasz engem? Mondcsonyi, igazán hülyének tartasz engem? Mondd meg, te piszokalak! Mondd meg, hadd üsselek nyakor. Nyisd már ki a pofádat az Istenér! Az idegroham sorjában mindegyik kitört. De ez a mostani legalább tűben ki kifejezésre, és így nem volt olyan szégyenletes. Zserádnak sok volt, amit vele csináltak. Sok volt az egyetlen éjszakára egy embernek. Előről visszakézzel tiszta szívből jókora pofont kent le Johninak. A lámpák leestek a földre. Az egyik zseblámpa fénykévéje megvilágította a román képét. Az ütlegek ellenére is sápat volt. Ennyi, no, ez már mindennek a teteje. Vérzett az óra. Az egyik szeme alja bedagadt és lilla lett. Störmer most már nyugodtabban egy orvos higgadságával folytatta a pofozást. Csak akkor hagyta abba, amikor már fáradtságot érzett az alsó karjába. Na, és most lássunk munkához. Johnny két jó mélyet lélegzett, még horkantott is hozzá. Nem tudott, hová lenni a csodálkozástól. Most valahogyan sokkal frissebbek nérezte magát. Visszamentek az autóhoz. Legelőször is, magyarázta neki Zserát, legelőször is utat kellene találnunk. Együtt fogjuk keresni. Első dolgunk, hogy közelebb hozzuk az autót. A kormányhoz ült, az ajtót nyitva hagyta, és tovább beszélt. Oda vezetem egészen a tölcsér széléhez. Nem ez a legnehezebb. A fényszórók világánál jól lehet látni. A lyuk szélei egyáltalán nem meredekek, talán bele tudunk hajtani, és felbírjuk kapaszkodni a másik oldalon. Abban a két fehér hengerben, amelyet a fényszórók vetítenek az éjszaka filmvásznára, két tömör földfigura sürgölődik. Körülöttük táncolnak a porszemek. Fennakadnak a szemkápráztató fényben, belecsimpaszkodnak, szállingóznak, kavarognak, alá-alá húnak, meg azok ketten port lélegeznek, port és portköpnek, de azért a por nem lesz kevesebb. Mezítelen felsőtestüket sár, veríték és föld borítja. Nehéz mozdulatokkal forgatják a lapátot meg a csákányt. Utat kell készíteniük a teherautónak, a lyuk mindkét oldalán járatot kell lásniuk. Hogy az autó legördülhessen, szilárd talaj legyen a fenekén, aztán pedig neki felfelé, a másik oldalon, maga alá gyűrje a földet, felfúzódkodjék a két előső kerekével, mint a tornász a két kezével, és folytassa az útját tovább. Nincs 77 féle megoldás, sőt, még két féle sincs. Természetes, hogy a szerencsétlenség a legrosszabb útszakaszon történt. Az út a robbanás helye előtt és utána egy kilométeres hosszúságban egy jó méterrel a táj fölé emelkedik. Mindkét oldalán olajvezeték fut, amely ilyen módon védett helyen lévén nem is repült a levegőbe. Pedig jobb lett volna, ha nincs olyan jól védve, mert az út mellett hosszú, fekete kígyóként elnyúló acélhurkán lehetetlen átkelni. Az autó mindkét oldalról be van ékelődve, mint a gőzgépen a csúszka. A kubikus munka, ami egy kis nyugalmat jelent számukra, vagy ahogy az idevalósi négerek mondják, az ásó kapamunka véget ért. A szerszámokat visszaakasszák a felhágóra az ajtók alá. A sötétség még nem oszladozik, pedig már majdnem négy óra van. De a nap errefelé egész évben pontosan hat órakor kell fel. Minden átmenet nélkül lesz világos, errefelé nem ismerik a hajnali szürkületet. Ám érezhetően hűvösebb lett. A két ember szempontjából pillanatnyilag éppen jó idő van. De két óra múlva már fázni fognak. Két óra múlva. Igyekezzünk, mondta Gerált, és felkapaszkodik a volám mögé. Napfelkelte után egy órával a másik oldalon kell lennünk. Ha minden rendben megy, akkor tíz perc múlva ott is leszünk. Rendben, rendben. Hát te még nem tudod, hogy az ilyesmi nem létezik? Megnyomja az indítógombot. A motor halk fúvó hanggal felbúg. A friss levegőtől most tökéletesebb az égés. Johnny néhány mint előre megy, majd megfordul alcar a barátja felé, és hátrálva halad tovább. Egyszerű mozdulatokkal irányítja. Sztörmer keze és lába azodna engedelmeskedik, még mielőtt az agya felfogja Johnny mozdulatainak értelmét. A román időnként felemeli a jobb kezét, ez azt jelenti, hogy meg kell állni, vagy mindkettőt, ha hirtelen kell fékezni. Visszafordul a még előttük álló út irányába, hogy meggyőződjék róla, jó irányba halad-e. Aztán ismét Gerard felé fordul. bal kezével, mintha visszatolná a teret, az éjszakai levegőt visszatenni igazi helyére. Ez azt jelenti, hogy a kormányt most balra kell fordítani. Aztán olyan kavarásszerű mozdulatot végez, ahogy a mosónő húzza maga felé a lepedőt, mikor ki akarja venni a vízből. Most mehet előre, tiszta a teret, minden rendben van. Störmer gyakorlott keze alatt engedelmesen viselkedik a teherautó. A terep az imént elvégzett nagy munka ellenére is iszonyúan komisz. De Gerard olj simán, oly árnyaltan vezet, hogy az alvás szinte hullámzik, hernyomódjára kúszik a lyukak között, s ha néha nyikorognak is a rugók, semmiféle sem lehet érezni, amitől megjelennék a szemöldökei között a veszedelmes pillanatokat kísérő, nyugtalanságot eláruló ránc. Áj! Az előső kerekek éppen odaértek a lejáró szélére, amit a töltség innensú oldalán készítettek. Szállj le, öregem, és gyere, nézd meg! A földön állónak az útmutatásai természetesen nagyon értékesek, de önmagukban még nem elégségesek. Arra is szükség van, hogy a másik is megnézzen valósággal megtanuljon minden nehézséget. Mert nincs egyetlen olyan rög, talajegyenetlenség, egyetlen komisz, a földből csak félig kiálló kavit sem, amelynek a helyét és az alakját ne kellene most behuny szemmel is maga előtt látnia. Johnny csupán az emlékeztető szerepét tölti be mellette. Gerardnak nem csak az agyvelejével, hanem kormányzó kezével, a gáz és fékpedálon dolgozó, meg a kuplungozó lábával, amitől a kerekeknek átadott motorerő függ, minden egyes tagjával, testével, minden egyes sejtjével is tudatosítania kell magában a rájuk váró feladatokat. Egy pillanat múlva már nem lesz rá ideje, hogy értelmétől kérjen útbaigazítást. Itt most már mindennek csupa ösztönnek, csupa reflexnek kell lennie. Zsérát centiméterről centiméterre tanulmányozta az utat. Néha még le is hajolt, és megtapogatta a talajt. Csak éppen, hogy nem szagolta, és nem hóstolta meg a földet. Egy kis idő múlva felegyenesedett, és mint egy önmagának mormolta. Látom. Még nem néztél meg mindent jegyezte meg, Johnny. Mit akarsz mondani? Nem elég ám, el, hogy csak a töltsérfenekéig vizsgálod meg az utat azzal, hogy ott megint kiszállsz, és akkor veszed szemügyre az út folytatást. Miért nem? Mert a töltsérfeneke nem kemény, omlik, csúnyá ragad, ha ott egyszer megállsz, soha többé el nem indulsz. Azt akarod mondani, hogy megsüllyedek? Persze. A rohat mindenit. Ő, a rohat mindenit. Hát egyetlen, büdös, koszos kellemetlenség sem maradjon el. Ha az egész tölcsére egy lendülettel kell áthajtani, akkor a dolog természetesen még sokkal nehezebb, mert így már nem 30 méteres utat kell előre rávésni a szivárvány hanem 100 méteres, mégpedig három létretet összegezve. Lemenetel, fenék, felkapaszkodás. És mindezt hibátlanul megtanulni. Aztán egy mélyet lélegezni, keresztet vetni, nekiveselkedni, 10 másodperc múlva azon venni magát észre, hogy mindent elfelejtett. De akkor már lehetetlen újra kiszállni. Folytatnia kell, végig kell menni. Összetörik? 50% az esélye rá, hogy az emelkedő közepén elakad, és akkor kész. Kezdheti előről, mert az autó kerékadig süllyed a feltúrt talajba, és elvész egy egész napjuk. Végül is, más nem lehet tenni, mi? Bizonyos vagy benne, hogy ennyire rossz a talaj? Győződj meg róla magad, ha ráugrasz két lábbal, be Kipróbálta a sarkával. A cipője úgy beleragadta dágványba, hogy alig tudta kihúzni belőle. De hiszen az előbb még sokkal keményebb volt. Mi az ördög történhetett vele közben, az a rohadt büdös kutya teremtését. Johnny az ujjával megtapogatta Sturmer sarkának a helyét. Aztán orrához emelte a kezét, megszagolta. Petróleum. Micsoda? Szagol csak meg. Nem volt tévedés. Valóban az olaj undorító, émeítő szaga áradt Johnny kezéből. Ehhez már nem volt mit szólni. Ilyenkor a káromkodás sem segít. A két férfi Némán állt. A tenger felől fúvó szellő még hüvösebbé vált. Elsőnek Störmer borzongott meg. E pillanatban sem ízzadt. Eltávolodott néhány lépésre, és GPS-en tovább rögzítette az agyában az utat. Aztán visszament Johnnyhoz. Egészen bizonyos, hogy az egyik olajvezeték kapott egyet alulról, s most szivárok belőle az olaj. Ahogy ezek a vezetékek működnek a tizenkét szivattyúval, amelyek a nyomás szolgáltatják legfeljebb fél óránkon még, míg az egész töltsér olajtartárján változik. Előre, indulunk. – Meg vagy őrülve, – állapította meg a román. Te kötözni való bolond, tompajgyú, bágyú, díli alak. Díli házba veled, de gyorsan. Hallod-e? Légy szíves, engedj beszélni. Egészen mostanáig türtem mindent, amit csináltál, már kénytelen vagyok elismerni, hogy alig akad ember, akibe annyi kurázsi szorult volna, mint beléd. Én meg úgy féltem, hogy belebetegedtem. De most aztán elég. Én nem vagyok hajlandó tovább csinálni. Te nem hős vagy, hanem skizofrén, paranóiás, hülye alak. Torkik vagyok veled. Tessék! Mostanáig magad is bevallott, hogy nem viselkedtél valami fényesen, de azért mégis csináltad, pedig a feneked alatt épp elég lélyötgyögött ahhoz, hogy felrobbast vele a falu felét. És most, hogy átvegyem a szónoki lendületet, és most pont az olajvezeték megrepedése miatt csinálsz vissza mi Ki a hülye alak? Hát nem te cigarettázol éppen az olaj fölött, ami kijön a csőből? Azt mondod, hogy nem csinálod tovább. Abba hagyod, unod a banán? Nem a petróleumtól félek én, hanem a jeltől. – Micsodától? A jeltől. Ez a szó úgy látszik mindent jelentett Johnny számára. Egyebet nem lehetett belőle kihúzni. A jel. – Na, hagyjuk abba a vitát, mert itt ragadunk egész éjszakára. Már persze arra a kis időre gondolok, ami még hátra van az éjszakából. Te fogsz irányítani, érted? A román alaposan szeműjre vette Gerard arcát. Ez az arc hidegnek, nyugodtnak tűnt, legalább amennyire látni lehetett. A francia háttaláta a lyuk szélétől egy méternyire álló fényszóroknak, és a fénykévék magasan a fejük fölött fúródtak be a sötétbe. – Ide is, Gerard, egészen eddig a pokoli éjszakáig jó pajtások voltunk. Mi ketten mostanáig úton útfélen kitoltunk egy seregemberrel, nem igaz? Most aztán vége. – S nyög már kisürgette Sztörmer. – Még most az egyszer elindulok veled. – Belemegyünk ebbe a gödörbe, belefulladunk, megfoghatjuk magunkat benne. A kipufogó gázok meggyújtják a petróleumot, és vagy ropogóssal sülünk benne, vagy a levegőbe röpülünk, ez olyan biztos, mint az, hogy kétszer kettő négy. És ha véletlenül mégis átevickélünk rajta, akkor legfeljebb egy kicsikével odábróbbanunk fel. És kész. De megteszem a kedvedért, mert a pajtáson voltál, és azért is, mert félek tőled. Túl jó viszonyba vagy te ezzel az egész disznósággal. Azt hiszem, hogy te vagy az ördög személyesen. De én, én vagy belebolondulok ebbe, vagy meghalok a félelemtől. Hanem el ne tör, mert A jelet megkaptuk, és én figyelmeztettelek téged. Te neked se lesz jó véged. Majd, ha jó lesz szükségem, akkor szólok. Addig rajta, fogjunk hozzá. A teherautó ott állt, négy keréken készen rá, hogy tovább pulcolja átkozott terhét. Störmen még egyszer egyenesen maga elé nézett a lyuk túlsó oldala a szabad út felé. Jó hosszú lélegzetet vett, amennyi friss éjszakai levegőt csak bírt, beleszívott a tüdejébe, és felengedte a bal lábát. Az előső kerekek a lejtő elején feltúrták maguk előtt a földet, kövér hurkává gyűrték, s rögtön át is gördültek rajta. A kb, mint valami csökönyös összvér, amely megfeszíti mind a négy lábát, ereszkedni kezdett a gödörbe. Gerard a motorral tartotta vissza. Innen kezdve a tölcsért túlsó széléig szót sem lehetett sebességváltásról. Legfejebb néha egy kis fékezésről. Az Isten fáját még csak ez hiányzott. A motor leállt. Gerard brokkolta mind a négy kereket, de a kocsi csúszott tovább, mint valami roncs, korcsolyázott, farolt, keresztbe állt. Egy kétségbe esett nyomás az gombon, amitől a motor valósággal megbokrosodik, a kuplung is, a gázpedál is teljesen be van nyomva, a motor iszonyatosan felbőg, aztán visszatér a lendes túrára, még épp idejébe kezdi vontatni a teherautó tömegét, mert már majdnem elakadt. Gerard kezében a kormánykerék rohanvást kétfél kört ír le. Az előső kerekek most már megkapaszkodtak a sűrű olajos földben. Minden egyenesbe jött. Elől a fehér fényszórók világánál, mint valami komikus paprika Jancsi, Johnny cuppogott az olajos latyakba, hívogatta, csalogatta maga után a kocsit, karjával csak úgy hadonázott a levegőbe. Gerard teljes gázt adott, de a motor még mindig a legalacsonyabb sebességbe volt kapcsolva. A motor bőgött. A dugatjuk testhez szorított könyökkel haladtak előre, a fejüket a hengerek végébe verték, púp keletkezett rajtuk, de nem volt idő megállni és megdörzsölni. A hajtórudak suhogva, susogva noszogatták őket előre. A kocsi vezető felszabadította mindazt a sietséget, mindazt az erőt, amit a mérnökök zártak az acélba és a meghajtó mű által átalakított erőfeszítés ellenállhatatlan, óránként három kilométeres előrehadaldást idézett elő a fekete, bűzös pocsojában, ebben a folyékony sötétségből álló olajtócsában, amely gyűrűkben csobogott a kerékagy körül, de be azért mégsem mocskolta őket. Johnny hátrálva haladt tovább, egyre tovább a fényszórók előtt. Ebben a kátyú rémálomban úgy tocsogott, úgy bukdácsolt, mint valami alvajáró, úgy botladozik, úgy bukdácsol és esik hanyatt. De lám mégsem alszik, hiszen hiába ordítja el magát, nem ébred fel tőle. Fejét felszegi az undorító lé fölé, amely teljesen elborítja tehetetlen testét, és ordít, velőt rázóan ordít. A teherautó pedig halad felé, engesztelhetetlenül, kiméletlenül. Zserár mindent látott, de nem engedné fel a lábát, hogy lassítson, mert most tovább kell menni. Az előső kerék gumia most érje el a román lábát, most roppantja össze és préseli bele a sárba, amely egészen folyékonyá válik az írtózatos nyomás alatt. Johnny vergődik, torka szakadtával üvölt, érzi, hogy most zúzódik a lába, haláros rémülettel ordít. Sztörnmer pedig a szemét az emelkedő végére szögezve, ahová majd mindjárt megpróbál felhajtani, figyelemre sem méltatja ezt a szétszúzott emberi testet, amelyet mostapos kerekei alá roppant össze, folyt bele az olajba. Ki tudja ezt megmondani? És ugyan mit jelent ez most, mikor tovább kell menni? Tovább át kell kelni ezen a gödrön. Az utolsó zökkenés valami recsen. Johnny az oldalára perdül, és már talpon is van. Lábából patagzik a vér, de még csak el se törött. Úgy élenék, hogy elájuljon, de elhelyett halálosan fel van bosszantva. Azzal a lendülettel, amelyet a kocsi a tölcsér lapos fenekén vett magának, az autó előső kerekei felkapaszkodtak egy kerék szélességnyire a felmenő úton. De éppen amikor a szilárd tarajra készül ráhajtani, a hátsó kerekek őrült sebességgel háromszor megperdültek az olajkártyúba, és a teherautó minden zökkenés nélkül megült. A szemhatár előttük lévő szakaszát elborító fekete füstforgataggal szemben felkelt a nap. Störmer révetek tekintette, zavaros szemmel cserepes szájjal szállt ki a kocsiból. Johnny mögötte állt. A bűzös lé a lápszára közepéig ért. Az emelkedő nagy killódva felmászott a száraz talajra. Fekete lé róla, s a cseppeket azonnal mohon felitt a szomjas föld. Gyapja a petróleumtól a fejére tapadt. Kopasznak hatott, és szánalmas látvány nyújtott, egészen összegörbülve sántikált. se állhattam meg, morgolódott Törmer, aki a bal siker miatt reszketett a dűgtől, és hozzáfűzte. Most aztán mi az ördögöt csinálunk? Miháleszkó nem úgy festett, mint akit nagyon érdekel az ügy. Letépte magáról a ruháját, szétszakította az ingét és vászlónyodrágját. A cipője, a cipője az bizony betragadt a sárba. Mezitelelre vetközve nézegette a sebét. A lába feldagadt, vérzett, fájt. Egyes helyeken, mint szét volna, akár csak a szétpattant volna, akárcsak a túlérett szilva. De nehéz volt eligazodni rajta, mert mindent petrólaum fedett, és a sár foltokban tapadt rá. A vezető fülkéhöz tántorgott. Egy órán belül rendbe teszlek, segítek kitisztogatni a sebedet, de előbb ki kell innen kecmeregnünk. A petróleon folyton emelkedik, a napról most nem is beszélek, és te egy óra múlva már semmit sem fogsz érni, ha csak rendben nem teszlek addig, pedig szükségem van rád. Johnny olyan tekintetet vetett Gerardra, hogy az magába is megérdemelt volna egy teljes holdalt a könyvfakasztás legnagyobb mestereinek az antológiájában. De Störmer rá sem hederített. Így hát Johnny tekintete teljesen kárba veszett. Störmer is nagyon ki volt merülve. Ha az ilyen vállalkozásban egyszerre két felfogást enged az ember érvényesülni, akkor nem sokra megy. Csak egyről lehet szó. Tovább menni. Hát igen, szólalt meg újra, störmer. Csúnyán kikészültél. Egy óra múlva elővesz a láz. Ne vesztegessük az időnket. Az autó a hátsó felét nyaldosó folyékony olajtükör alatt az alvázán ült. Zserát, hogy pontosan lássa a helyzetet, kénytelen volt lefeküdni és egészen nyakig elmerülni a lébe. Dakarja így sem érte el elég messzire. Teleszívta hát a tüdejét levegővel, és a fejét belenyomta a dágványba. Ronda egy história. Hától nem lehet mit kezdeni, legfeljebb cementet önteni alá, de még akkor is. már úgy érezte, hogy valami egészen esztelen, őrjöngő düh vesz rajta erőt. Ez az olyan embereknél, mint ő, erény, és egyszeres, mint hiba is. Ezek az emberek olyanok, mint a játékszere előtt toporzékoló gyerek. Amit akarnak, azt azonnal akarják. Nem tudnak várni. Mintha babonás lett volna. Úgy érezte, az élete függ tőle, hogy még a nagy hőség beállta előtt kivezesse a kocsit a gödörből. És ha nem tekintjük úgy, hogy ez a férfiasság, vagy inkább az életre valóság jele volt nála, akkor nem tarthatjuk egyébnek, mint tökéletes esztelenségnek, amit művelt. Gondolatba sorra vett minden fogást, amit valaha is látott, minden ravas csalafintaságot, amit hosszú teherautóvezetői gyakorlata során tapasztalt és megfigyelt a venezuelai Lano rohadt útjairól, az andok meredek lejtőjéig. Mindegyiket végig gondolta, és el is vetette őket sorjában. Egytől egyik. Olyat nem tudott, ami ide megfelelő lett volna. Hasztalan itt az ásó, a csákány, a kötél, a két fúrórúd Csörlők ellene ide. Ha meggondolja az ember, hogy Las Piedrasban egész sor négy és hat kerekű vontató autó állt, felszerelve az esőtől felázott utakhoz szükséges minden eszközzel, dobra feltekert drótkötél elöl és hátul, s a dobot rá lehet kapcsolni a motorra. De hát hogyan juthatott volna eszébe, hogy ilyesmi is megeshet a száraz évszakban? A hőmérséklet már emelkedett. Az egészen áttetsző égen, amelyet még nem zavartak meg a talajból felszálló hőhullámok, egy csapat zöld papagáj húzott végig rikácsolva. A parájító nagy erdőségeiből jöttek messze délről. Nehézkes, minden kecsességet nélkülöző, de gyors repüléssel idekeztek a tenger felé.